Років 15, не такий бірний Прусь. Я теж могла завдати йому прикрощів, зло кинула Суханова. Отож Прусь розумів це і тому не пішов на конфлікт. Він любить мене, заперечила Суханова. Любив? Суханова витримала пильний погляд Козюренка. Гадаю, і любитиме, відповіла впевнено. Але тепер, коли все з'ясовано. «Чому мене тримають тут?» «Не звинувачуватимете ж ви мене в тому, що я свідомо переховувала в своєму домі чужі гроші?» Вона наголосила на слові «своєму», і Козюренко знову мимоволі посміхнувся. Збудованому на чужі гроші уточнив. «Ну що ви?» «Іноді я просто позичала в Пруся. Зрештою, я поверну борг». «Кому?» «Прусю?» Якого вбив? жорстоко кинув Козиренко. 19 травня вранці пруся знайшли з розтрощеним черепом у кухні. Останніми були в нього ви і Григорук. У мене є всі підстави звинувачувати вас громадянко Суханова у вбивстві. Ви із своїм коханцем могли вбити пруся тоді, коли той діставав щось із тайника, обладнаного, як і у вас у підвалі. Виразно ми влаштуємо вам очну ставку з гриворуком. Хочу ще раз нагадати. Щиросердне каяття пом'якшить вашу вину. Суханила сиділа, обхопивши голову руками, і з повними межаху очима дивилася на Козуренка. Раптом сльози потекли по її щоках, залишаючи дві мокрі смужки. «Ми не вбивали!» – ледве прошепотіла. «Ми не вбивали!» Руки в неї впали на коліна, і вона схлипнула. Та зворушити Козюренка сльозами було неможливо. Бачив і краще розіграні сцени, звик вірити тільки фактам і логіці фактів. А сльози істерика давно вже не впливали на нього. Правда, була одна обставина, яка суперечила логіці. Добровільне зізнання Суханової, що полюбила Григорука, і тому їздила до Пруся. Ця кмітлива і практична жінка не могла не розуміти, коли б вони з Григороком насправді вбили Пруся, що це зізнання проти них. Але може вона була певна, що вони не залишили світів, і тому не встигла підготувати кращої версії. «Годі розігрувати сцени Суханова», – підвищив голос. Прусь спустився у підвал по картину. «Де вона?» «Яка картина?» – перестала схлипувати Суханова. «Я ні в чому не винна, і ви скоро пересвідчитеся цьому». Козиренко викликав конвоїра. «Раджу вам, Суханова, подумати і більше не вводити в оману слідство». Випит коханця Суханової нічого не прояснив. Григорук одразу зізнався, що супроводжував Поліну до Желихова. Суханова хотіла попросити свого колишнього залицяльника – щоб той не переслідував їх. Вийшло з дому Пруся у розпачі, і вони посварились. Наскільки зрозумів Козуренко, Григорук мав на меті тільки меркантильні інтереси. Хотів стати господарем будинку на Тополиній. І він розповів, що у відповідь на його запитання, чи домовилася Поліна із Прусем, Суханва влаштувала істерику, і замість того, щоб сісти в таксі, яка чекала поблизу прусевої садиби, подалася на автобусну станцію. Гриворук не її і відвіз додому на тополину. Все сходилося, крім однієї деталі. Суханова твердила, що повернулася додому автобусом. Роман Панасович тільки ліг на диванчику, поклавши під бік подушку, коли на столі знову задзеленчав телефон. «Як справи, Романе? Загудів у трубці голос начальника управління. «Як тобі сказати?» – почухав потилицю Козиренко. «Посудаються потроху». «Ага», – засміявся той. «Розумію. Глухий кут. От що, облишу все і їдьмо обідати. Ти не забув, що обіцяв Ніні Павлівні? А сам уже два дні носа не показуєш». Козуренко згадав, якими варениками годувала їх Ніна – і не раз відчув такий голод, що ковтнув слину і признався. Знаєш, друже,